الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آمالنا من ياده الله فلا مزلله ومن يزلل فلا هاد يلاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولا کیینالو التقوى منکم کذالک اسخرها لكم ليتوكبر الله على ما ذاكم وبشر المحسنين سما عزت من دو مسلمانانو حاضرینو اوریدونکو ماده سوره حجد ولسمی پاره ناز صحیح سورستا پد پدې څه کې الله مونږ تا بیان د دې کې چې ماته د قرباني غوغه نه او نه د قرباني ویني ماته اخلاص دسیږي ستاسو نه چې چا کې اخلاص وي چا کې مينې نو دا غ غ مينې اخلاص ماته په هر عمل کې رسیږي دظ کا سخره لم الله دارنې مقر کل ستاسو دپه کار کې لګوري الله ستاسو دپاره زناوردي لقبب بیر الله حالله معذا کوم دجهغ نه چ بیان کو دا الله دو وجزاد انا چتا سو تیار سمکړیلا وبشر او زیر ورکا محسنینو تا هغه خلکو تا چې هغه الله د دین د پاره اخلاصان کې پیدا کړي محسنین معنی اکثر مفسرین کوي مخلصین په عبادتو کې حریو یو عبادت کې اخلاص شرطه کوم یو انسان چې عمل کوي یو عبادت کوي کاغه قرباني داو کاغه نور عبادتونه دي نو پای کې اخلاص شرطو حافظ ابن کثیر په تفسیر د سوره ده کې ذکر کوي پوشا شال چې د عمل د قبولیت د باردو شرط دی یا عمل چا خالص وي د الله درضا کولو د بارا شې زاو قرباني کوم دا کوم د عبادت کوم چې زما رب زمانه رضای شي او خوشاله شي د دا ايکونا موافقا ل شرع د پادر زدی شې دا عمل د شریعت سره برابر وي والکه یو انسان عمل کئ او اوداغه عمل د شریعت سره برابر نو کارخه عمل وینو اغه د اعلی دربار کې نه قبليږي پاتشفه زمنګ مخدا یو سور ازرستو یو عبادت را روان دي د قرباني کو مخ کې دا غیر بارا تیارې مخ کې دا غیر بارا شرطونه مخ کې دا غیر بارا ځان پوي کول منډه ضروری وو چمن یو قربانی کو په کومه طریقې وکړو څنګه وکړو ولیکو څوک به کوي دا قربانی چمنګه کوو باځ خلکو کوئی حدیث حیثیت نشه یو سنت د دیقدا نو که چاو غل ثواب دیو که چاو سنت دی سنت ابيكم ابراهيم ا حدیث کې راځي ا سنت په مانده طریقې سره او دا طریقات او قربانی دا واجب ده دا نه د عام سنت دی سنت په مانادو طریقي سلازي من سن سنتن حديث کې رازي چا چې یو طریقو وکړه سنت په مانادو طریقي سلا نو بعد خلق پدې نو پوي یو بیا ویږه د دې س نو قران سره شته او نو احاديث سره غور ما چکم آیات اولست لینال الله اللحوم و ولادما و دیکم دو قربانی بیان راغې چې قربانی لازم وا سورۃ کوثر کې بیان دو قربانی کوي فسل لربک وانحر منزک او قربانی وکا وان هر علالو گا قربانيو گا ها لا لا چپتا لازم او واجب ده حديث کې قران کې ډیرو آیاتونو کې د بیان راغلي و د پیغمبر حکم د الله حکم ده ځکه الله قرآن کې ډیرو زینو کې مونږ ته په پیغمبر حکم کړي ده پیغمبر حکم نہ منل دادا اللہ دی کتاب حکم نہ منلی سورت ہشر کے راجی و ما تا کو مر رسول فخذو و ما نہ کو حکم چدل ستا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا عملو نه عمل کو سی وما نه کومانوه فته او چې د کومسینا پیغمبر تاسو منه کوي نو دغې نه او پیغمبر غمبر پهې حکم کړی او په قوربانې باندې دویم د دسې نسا کې چې راځي وما رسله میرسولین الله ل ب عز الله ندې راځي غلې مونږ یو پیغمبر مګر دې په اړه چداغه تابعدار یو شي حکم دا الله نو داغه تابعداري لازم نه و او داغه په تابعداري کیو حکم دا او چې د قربانې یو دا څنګه قران کې الله دغه سورته نساء کې وای و ومي یتعل رسولا الله چا چې پیغمبر اتبا وکړا چا چد پیغمبر خبر ومنلا علاوه د زما خبر ومنلا زکه زمنګ شریعت او زمنګ دین خو په پیغمبر راغله او هغه پیغمبر بیا دنیا او مخلوق ته خوده ليو نو د پیغمبر د حکم نه نور حکم ته څنګه باغې عمل کې دیو جنا وایو ته الرسولا فقدت الله یو عادت نه ګړایاته نه دی او دارینگی الله وک تاسو مونل د دې پیغمبر و ان تیعو تهتدو ک تاسو تابدارو غلا سورتی نور کی چدازي ک تاسو اتباع غلا تابدارو غلا د پیغمبر نو تاعت تدو تاسو بلار مې لار مندل په اتباع پیغمبر په منلو کی او سرا شګورا ا حدیثو کې د پیغمبر پاک صلی الله علیه و سلم د قربانې حکم راغلی او کنه ده د حضرت بره بن عاصب رضی الله تعالی نو یو روایت راځي او مغد نبی علی صلی الله و سلام سره اوتی د یومل ازحاء پوره د قربانې د لوی اختر کې الالبقی بقیدا جنۃ البقی اغازه تا بسله رکهتی نه بیالی سلا سلام توکه د دا موځکو داغتر عقبله علینا بوجي نو بیا مکته مخره والله او ان او والله نوسو کې ناف یو می نه ح اول قبانانی زمنګه پهور کې د دادا ان بدعا بس صلاح تے چا منگ با لنبی شورو کو پھو منزبان دے دلوی اختر لنبی قربانی زمان شورو کی گی دموننا نو چی منزمو کو سم منرجعو بیا با منگ واپس کی گو دموننا نو فانن حر منگ با بیا قربانی کو منگ با بیا علالی کو. پیغمبر پاس صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے دارنګه حدیث کرازیده دا حضرت عبد الله بن عمر روایت رضی الله تعالی عنہ اقاما پاتیشو ده نبی صلی الله و سلام بالمدینه المنوره په مدینه المنوره کې عاشق سنین لسکالا اقام رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم بالمدینه قیام کړیو پاتی شویو نبی علیہ السلام و سیدلیو پا مدنمو نورکے عاشر سنین لسکالا یو زحی چې چو قربانی کولا ہر کال لسکالا نبی علیہ السلام پا مدنمو نورکے پاتی شویو او لسکالا هر کال هغه قربانی کلی دا چو تزان تاو متیر پیغمبر پاک کوئی نو تب اب قربانی نکے لسکالا نبی علیہ السلام و په مدینه مو او هر کال هغه قربانی کوي دا نو قرباني قران سره ثابته احادیث سره ثابته خوز دا قرباني په چاوانه واجبه دا قربانی فضیلت اب ان من بل وخت بیا خوز لا خاص خاص خبر کوم واه مختصری چې قربانی په چا واجبه آیا د قربانی پیوست کې یو سر خیرات که چیزا با د قربانی پورت پدا آیا ورس که لاک روپے خیراتی ورکم پنزو نو آیا دا, دا دو قربانی حق دا دا کی گو کنا قربانی پارا دا چا لازم دا چا غا دا دونیمو پنزو ستولے زرو یا داغي قیمت د 100 موجود وي او د داغي مالک وي یا دور پیسې وي د 100 نقد چې د 250 د سپینو زرو ټول هغه د سره قیمت موجود وي خدا پیسې د 100 د حوایجو اصلي او نه فالتوي دې د اکثر د ضرورت نه اه دا فالتوي نو په دبانو قرباني لازم ده تقریبا پنځه یا 50, شپږ 50000 روپۍ نن سبا د دینه جوړي دورو د یو انسان سره موجودي پدې کال لازم نفسي د اختر په ورځ باندې د تو دورو پیسو مالک شو پد پد کال قربان لازم شو پدې مورځ د قربانې پد سر ده د دې پیسو مالک شو د باندې قربان لازم را پدریم ورځ د قربانې د د دو دوره پیسو مالک اوګر زیدا تر دو د بي دونه مخک مخ کې نو په دوه کلمن لازم ما شپن پنسوس یا و پنسوس جوړیږي غالبا یا سلره کې یو پاغه رات باندې په لکونو روپۍ خیراتي ور یا ساتا او قربانی په لازم هوا نو په خیرات د دوه باندې قرباني نه ادا کیږي دا به قرباني کوي یو صلی یا یو زنانره چې داغه انیم طولی سونه داغه سره موجود ده اخیدا سړي اخیدا خزي دا استعمال کړه ولی خطص دا قیمت موجود ده انیم طولو د سرو زرو که سړی یو که قربانی په لازم ده اون نیمه دنه می بونزو ستوله د سپینو زرو د سره موجود دي نو قرباني په لازمه ده او زیاته ده چې داغه سره نصاب غټ ورده پینزو توله سپینزر دي یو توله د زرو ده سوسه نقدیت دي نو آیا اړ یو نصاب ته نه رسيږي پینزو لغ ستوله د سپینو د چاندي دي یو طوله یا یو نمه یا دو طوله ده سونی دی پینزه و لزره شلزه و روپه دی نبایی ده ماسو خوی یو نصاب نرسیگی نبا ما قربانیش تا دا غدره سیزونه یا غدواله سیزونه سره و سپین ابرا جمع او چې دا غدواله قیمت د نمه و پنزوستو طوله سپینو ترسیده کم سپېټو زر او ده سرور کم سپېټو زر او ده قیمته ټول ورسې دا قربان لازمه ده. عامنه نیمه ټولن سبا ده 500 زرو په 500 500 دا. غالبه دا کې 1 20 1 15 کې چليږي یا 10 کې. ها؟ خو چې زال ټوله دوا درې د قربانی قرباني پینشته. خو که معمولې به سیم ده دی انسان د خزي یاد سريسه راال او دایخي دي. استعمال کنه نه ولیدای سمبال کریټري ته ضرورت نو کزو په پیسه واشوي ا دغه زه په پیسه واشوي ا وا د سده دا نو بیا باندې قیمت لکه اپ قرباني په لازمه ده خو د اختر بورل باندې یو انسان ماما دے کاکا دے ده ماصیدا پپودا لزدا یو ورکی ماشو ملا پنزل زدہ بل ورکی دور ورکی خپل مرسل او پر امبئی راز دیتا شپیتو زدہ و مالکو کر د انسان قربانی پر لازم اشو دالو جا خو مالا خیرہ خیراتی ملاوشو خو مالک خوشوی کنا شریعت تا مالک دنساب دو کر دیتا مالک که دیتا مالک چا پیسې چاپ ایسی اتنا لس راکلی پنزل در راکلی لس در راکلی شل په راکلی او داختر زاده شپېته او زره او مالک کو ګرځې او دا زم ما حاجت نه سوای پیسې دي بس ما قربان لازمه زبزم په سبب قربانیکو کار نه نه یو کار نه نه دا یو دا خو قربانې رزې د اختر نه د اختر پدری مورز باندې ته مالک د دې پیسو وګرځېده اچانک ته له پیسو ميدان شو ها نو تابانه قربان لازمه را بلله د انسان د نارینو د زنانا د دریو جوړونه اللاوه سونه جوړ چې دي داغې قیمت به لګې اب هم دی ک راوللی ځک او قبان ک په پو کې را داسې سیزونه چکار کې یو ځللی استعماللی ږ هم دی ک راوللی تا دا سا ناغې چې بلکل د پیکلی دي کال ک دو کااله کې م استعمال ک نه راوللی. ذایی قیمت باندې سره راولې غو مثال د نقدو پیسو دي پهوشه نو پکاردا یا د له لهب سيزونه لکه تیوي دش سيزونه زاسه ضرورتونه نه ندي له لهب دي اکه تی استعماله اغه قیمت بلګې او هغه هم دي که استعماله دا فقها علما ذکر کړی نو پکار زادي چې د قرباني په د مسائلو کې منډیر احتیاط نه کار واخلو او ڈیر کوشش کشش منگ پدی کو زمون قربانیانی خرابی نیشی دا ہما دنساب او بایان اوکو یو ملازم دے تنخادار دے تجارتی دے اگر صدا ملازم دو لاکھ روپے یو نیم لاکھ روپے یو لاکھ روپے تنخاہ میاش تخلی خود دا میاش تی پاخیر کے ته بچت نمی لویگی نو پا ده قربانی لازم اداو کنه دا. کچر ده ده د ده ده ده میاش ده اخیر ده رسی گی. او د په تنهاکی دور پیسی ده سوا کی گی. چه پا غیبانی دونیمی پنزو ستوری لکش پیتز روپی ده بچت کئی. ده بلکل ده ده خرچی عرصه نه برابر دی. نو پا ده قربانی لازم ادا. او کنا چه ده پیسی ده ده اخیر ده نه ده پا دی نرسی گی. یه روی قربانی لازم نه ده پدی به صوبہ نکالت تیرې دل لازم ندي چې خلک وزيره پدی خو کال کال لازم تیرې دل اغه زکات پاري دي دی, دی باغبانی زکات ها لازم دی پای کې کال او پدی کې لازم ندي لږه قرباني پد سيزونو کې ډېر احتياط وکړ دي قرباني زناور ساروي او اولو که غط دی, دی چیلی گن و پیسا دادیو کال پورا چیو کمی قربانی پینکی گی یای غاخ کری غاخو بشک خبر دی بغیر دغاخو شیخ استل داستهی ندی زکا خوی و سریبانی دی اتماع دی چه دروغ نوه ابل کال پروس کالا بل کال ساروی اخر کدیر بے حد اگران شپا خیر اکے ساروی خلقو خرس کلا چاو لگا خونو مات کلا چا دا سے خرس کلا کم عمری او قسمونو تلاقون اکر ما دا بی ذات خود تلیفون نکیدل دا مختلف ہو زیونو چیرے جی بزنگ نا غلط کار چاوی منگ دے ساروی کال پورا نو او منگ پا کال بانی ورکری سو گو میں ظلم دے کلے داغه قربانی دي خدا بکره یا او تا د مجرم ګرځیدلای وسکه فارم دې وسکه فارم مجرم مينو تا هغې نقصان کړي ځان له اومه وغلهم نو یو سړی کړيم قسم نو خري تاسو خو پته ده شو کی خلک کوي او دا هو تیار کړ دې مره بس زه د روغم په دي خپل مال کې نا د شک شه ها اغسل کني خيجه هو یو د کور شې ایجاده معلومی او چې خغه اخی کلي اغسل پکار دې ولو کے سارے یو کس کی گی چلے گرد پیسو یو کس سخے کتئی آغاچ دو کال تیر پر در امکال کال روانی پر دو کالو کی چی یو رسکم ای قربانی پینی کی گی یو رسکم ای آغا دو یو کس نوالی ساروی تبا شي تروو پور پاگی قربانی کی گی سخے دے ولو کے یو کس دے والی دو دی والی واش وا جوړه وا جوړ شو ورکه سپوري کی خدانه جاله کډری او پنځه وو څالوربان سي نه دي په دوو سي نه دي په شپږو زده چا وی دي دا شریف کده مندي نه چې سور ته شورا کور کی خملګری بار خستہ ملګری ځا سر ملګری کا او اغا پای گزان سر ملګری پیدا کا ک خملګری و دانه چه دریگ بانه هلکه دریگ خیدیو ها ها پینزه خیدیو سلور تاقه و نا تاقه دازم از تاقه بڑی باج خلق یو ساروی داگه بچه پیدا شه شو قواه شوا لنگ شوا میخ شوا لنگ شوا او اید که پاگه بانه کالنی تیر شه قربانی بینی که دا چاوی دی دا هون داگه احتیاط دبچه دا دی ضروری دی که چه داگه دا ساروی تا خرس که او اگر بچے بغیر په اپاتی کی گی بچے تباہ کی نو بیا دا دی ساروی خرسول او قربانی کا علصہی نیدی دیکھ بچے حلا کی او که بچے په خوراک لگے دلئی د بچی دی پارمبر سے بندوبا سکولے شی او بچے دا دینا بغیرم گزران دائی کی گی نو قربانی پی کی گی بیا او دانا جو بلنگ ساروی نید کی کسو پو ریکال نید تیر چوے دا دا بچی احتمام عل نبی علی سلام ته وی حضرت مان غلط کار سے مابا ند قانون جاری کا نبی علی سلام اور توی ستا حمل شتا ویا پیدا چې بچی پیدائشې بیاراشه وارثانې روغتل چې دې زنانه کله ماشوم پیدائشو بیره والا ماشوم د خزه پیدائش نبی علی سلام ته راوستې دا هم ماشوم غيږ کېو وینا بیاي بوزه واپس کې څوبوي چې دا ماشوم په خپل خوراک نې وای لګېدلې نو مور سزا او کل جرم دی بچي هلاکی بیا واپس را پديم زل چې کله پدريم زل هغه خزراله چې داګه نه ظلم شویو لازم کې هغه کې هغه ماشوم نې وله دا ماشوم سره روټي وا اوا یې نچک وا هغه خولله نبی صلی الله علیه وسلم چې ماشوم ته وکتیدا چې خوا چه ماشوم ار خوراک باندې شروع دې او ار اوټه خلیجی پخپلا نبی علی سلام ته معصوم لريګه وې دا معصوم قابل د خوراک ګرځېدلې او پاخه ز باندې د الله قانون جاری کا دوړ احتیاض زموږ بدین کې دوړ احتیاض زموږ پیغمبر پاک کړي صلی الله علیه وسلم اغانې جوړه ها ثواب او بل نا نا نقصان کې نه نه هغه چې کم سروې عادی نو ده پاره ددی چې دغه معصوم ته نقصان و نو خر سکے. مورے خر سکے. او خرڅکی مور خرڅکی او بچي بي پوي شي نو بچي نه خره بي تباكيګ نه نو دي وځي نو آغو نمازې کړکاي هنو باغت سره چيله ګډ پیسه پيو او ښه والی کټي ښه دي اون والی تر وو پوري او ښه والی ها تر وو پوري وو پوري جمع کول شي باي کې خو گره چه کسان تول شرکا سیوی برا بروی مالی سیوی دستود نا پاکوی اندر پولی نا پاکی حرام خوری نا پاکی دشوال خوری نا پاکی ولی که کاروبار غلطی پیسی غلطی حرام خوری پکی شپک کسان بالخصی نیک ملد اندارا که مال پاک ده خو یو مال گڑ وڈ ده یو انسان بیدی نه ده د یو قربانی په وجه دا غ ټول قربانی خلابه شو دا کوي نو خوشري غلا کنه نو دا منگا سکو منگا یو چې مال منګه سکه منګه خپل خیو کاغار څخه پوښښ دیننا تعالی لاستګې درکړي ټول فقاوې خو که ساروی جداي بیا غ پوښه و الله اپوښه نا تاسو په دې ساروی کې اغه کس شریک دی نو چې کله شرکت تا ته میلاو شو دا د طرف نه نو دا غو مال وم ګوري دا غی عبادت بم ګوري دا غا عقیده که دا عمل غلطو دا غمال غلطو دا عقیده غلطه یا ساده دی یو کس ته کری غلط دی په عمل او په حرام خورې د مال باندې د یو قسم قربانی نکيږي اسه غوه بندارو کوو بزا بنداری خوري قربانی ګور نه ميلاويږي ثواب د یو کس نه د غوه <الك> على کذاسه سارویلو چې غوخه به ګرري غوخي وغورو یا ساده دغه ټول قرباني غلا تره د یو کسنی دای چې مال مالک غوري پلا مول وی بیمار مال مالک اوسه خپل باکه مالو بزله کی وی ګنای دا قرباني ز غوخه او د نیتونو د خرابوالي په ورځانخ پی قصابان کیږي خپل رولا غینا دا خپل پادمن کووینه ده بار پلا مول د بیمارې تخبل ورزا غوخه او جگرونه رولا دا کوم قانون دی که کی کومامولی الکه زایلا د بخپش دا دله اشور کوم اگر چلې مې نه دی خداشه بدل ورکم قرباني غلط تاسو ثواب نشته بیر عبادت کی نازک عبادت هغه قربانی دی معمولی معمولی سیزونو باندې معمولی سيزونو باندې یا ساده قرباني غره ګړېږي داغه نه فقها علما دا ذکر کړي چ څورو قرباني ځان تشینو به تراله بس ځان تا څار سګي کډ پسواله خهواله جوټواله جوټواله و بیاسبه تلګي ار چلا الله هو وسره کړي او واديږي نه ځ سره خوش شريکو ګوري خهوي والی چلېدي والی کډ پسدي والی هنو دي قربانو کړي نه او چې عقيده غلطه وي ونه دبدا کیدی پوره پہچان ان شاء الله تاسو د یو کسا کیداده چې بغیر د الله نه مخلوق ذمہ وار دی فیدې او د نقصان دی او مالک دی د بغیر د اسبابو منخدې شکراني دا بونبانې ورکه بغیر د الله نه دا چې کیدی والا چې چا دا چا سره شریک شو د هغه قربانی له اوم نه کیږي مالک غلط دی عقیده غلطه ده عملی غلط دی نو قربانی په غلطه ده دا حیو دا چې قربانی یوکس کس واغ سره خلک قربانیان مخ کې ناله قربانی واغسته او او قربانی روښوا اے بلفر ما اوس قربانی واغسته زمانہ قربانی د غیب شو تختې ده ساروي مادي منډیو والو غاره شی مال قربانی پلاس رانله ماده مو قربانی واغستا چې زه یې قربانی مواغستا چې دوی مو قربانی میواغستا نو نه پس د قربانی نه مخکې اغلنبه سرو ماته ملاو شو نو سوساروي شو دعا لومبه میاغسته وروښوېو بیا می دوی مو واغسته ده نو ایا د کسبانی دا دوان قربانی لازم دي چې دوی واغسته او یو قربانی نه په کچر دداغ أغسطس ته کړه د قربانی مالدارو غنیو نو دی به یو قربانی کوي چې کوم قربانی خوخې پغه دواړو کې یو پیداځي ده او کچر ددی غریبو ها یو قربانی واغسته اگرو کشوا بیا به ده واغستې دا او غولم به ملاوښوا له دار قربانی په غریب لازمي ا دا وره غره <تصفح> لازم من نفل بشرو لازم من دا فق المساله لازم من نفل بشرو اه الله وی چې ما در باندې لازمه کړی نه وا پزاندې لازمه کړه نو چې لازمه دې کړه غوښه بلم دی بیا واغسته دا نو په اوغه بلم میلاو شو نو په تا ډول قربانیکو لازم دي ها ها یو باندې هو لازم وا دا یو قرباني وا نو د قبان ډیر احتیاط په کار دے چا منگ دیر دی چېږ ډیر د احتیيات نه کار واخلو ی سری دی د قبان دپارې زناور واغې دخوا میاصې کټئ اوغا د قبان کوو نه مخکې غریب وګ دی ده نو چې غریب شو او دا سړے دومره قربت او سه لکه دا چې کوم منګای روان الله دے خیرو کې کی. صبح کیږي دا الله اوړي جمع بلا سکیږي الله دے خیر خلګ دیر په تماشې سلام اخره او باندې کړو نادا ها الله دې رحم وکي دا سه حالات راځي په قرباني نه و خوشو کېو چې زه قرباني وادم خو منګای ځان سجول شو چې دې به هدا قربت باغ باندې او غریب شو قرضدار شه اوا هغه زناول هغه خر کوو په خپلخوررا اوسکار کې او لګا او په د لازم م ده او که لازم مع نه ده په د قرب لازم مع نه ده ځکه د په د وختې سی ب صداات نه دی دخواغستې و قبانانی خوا وختې د مالداروغستې وه میاش مخکې شلله مخکې لکه تقریبا شل ل پې سره والی و حالات دا سړاشي چې وسره غریب شي بیماری متوجی شي مال د سو غریب کی بالکل دا شي چې هغه د سنودو پزو سره په کړه کېږي بیا هغه زنه اور د خرڅ کی د بیماری په حالات په بيماره و لګې په خپل کور په خرچه و لګې نو ایا په دو قربانی لازم نه ده بس الله خو پوجي دې غریب شو نو قرباني به ختمه شو اوه که مال دا او چې غریب شو نو قرباني پښتنه د خطر بوره غربت او مالداري دا کدی کدی مخکي مالدار نو په دې قرباني په وخت مالدار شو قرباني په لازمه ده مخکي غريب او کې مالدار شه لازمه ده مخکي مالدار او د قرباني بورز او کې غريب او ګرځي دا نو بیا په قرباني لازم نه ده دا وره خا دا یو مثال دا اکثر خلک په دې مصیبتونو سره په منګ لازم دي چې موږ د دې مسلې بیان والله ذکر کې مشترک کاروبار دی شریک دکرې د منګي ده چې یو سری قبانې وکې اخپل هم خراببه شي او د نورو قوربان هم خراب شي د د هغې مخکې ااصلسلام په ده چې منږ د ااصللا خبرې وکو بیاهغېخواښ ده بعض ی سره چې ما ټولو مرده کل ټولو مر نه د شورورو قبانې ما خو, خو تااسویل چې یو عمل کې پهاعتبا د پې یو عمل کې چې مووافق وي. سوال شوه زاول تاسو دا ہوئی. سوال خئ علماو سوال کړي او بیا دا جواب ورکړي یو سره وی چې دا ځنه وای سوال چن بای ملګر کوی کام گزاران کړي لپاره کر ره پورتو ماشاله یو پوی سروله یو زې شو په شریک باندې یو کار کړي دکان کړي واپاری کړي ځمېداري کړي او ان سب کا کان پینا یوه یي ہے او دو ټول خلاص کا په یو ځای دي شريك اگر فردن فردان ایکي کام کو دیکھتے ہے کدی یو یو کسہ کار ته وګوري تو کسی پر به قرباني واجب نهي ہوتی نو په یو باندې قرباني شپګرول دی اتهول دی یو ځای پروگرام چلے خو یو یو چمنګه وګورو نو یو یو رور صاحب نصاب ته نه رسيږي دو مال یو یو رور ته نه ملاويږي شپېته شپېزه زر روبې چې دا د د حاجت نه اصلي وي یو یو ته نه ملاويږي کيوک کومي بي صاحب نصاب نه هي بنتا زکات هر یو رور نصاب والو نه جوړيږي اگر شمولا دیکھتے هه ته اچھے نظر پيته نزدات اوک ټول یو زمنګ ګورو لمنګ ته خوراک والہکاری خه پوشاک والہکاری او نصاب بھی پورا ہو جاتا ہے ایسی صورت میں ان کو اشتراکن قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں او دویم سوارے پر زمین کدا کرے اگر اشتراکن قربانی واجب ہے تو کس کی طرف سے ادا ہوگی جواب اس صورت میں ان میں سے کسی پر قربانی واجب نہیں او دویم جواب اکڑے اشتراکن کا بھی واجب نہیں اس پر اختب کتا کو۔ شپګرونه دي پنځهار سره چي دي پلار مل له یوځه ځمېداري کوي یوځه دکانداري کوي یوځه خوراک کوي اسکاګ کوي بالکل بیاو خاتې مشر دي یو غم کوي خادی کوي لین دین کوي او پنځه لګیا دي زیمیداری او باپاري کوي لوزمنګ د عوامو د دستور دادې چا غيو لالا غم او خادي کوي بس هغه به د چاس رټل اونې سي موږ د ټولو حق ادا کړي من کې دا ورته شویلی ده سي واذا مګ ورودم بشور بس هغه هم خادي کوي هغه هم خادي هغه چې 60 ټه لونی ستولو حق ادا کوي پداص شریک کاروبار کې یو ورود طرف نه قرباني کول دا قرباني نکېږي او که دا کس د کمو کسانو سره په قرباني کې شریک داغ دا ورود قرباني مخا دا بکړه دا ولي زکه چې په کسان شریک دي کاروبار یو دی و ار یو صاحب نصاب والا نه جوړیږي دا ار یو سره تقسیم شي دا ار یو سره دوره پیسې نارازی چې شپې ته شپې ته دا یو ورسیږي نو چې یو یو, یو, یو صداش شپې ته شپې ته 0 روپی نه رسیږي پینځه کم شپې ته نو په یوم قربانی نشتا او كتبه چې یو بوږی نا چې یو کئ دانور بمکئ او کئ یو قربانی کئ نو اغه سلور پینځرونه چي دي اغيل بادو قرباني قيمت ورکی الکه ما په پینځل زره باندې د پلانو سره قربانيونی ولا او پینځونه نوري پینځل سهول ورکی پینځل دس بلل ورکی پینځل دس بلل ورکی پینځل دس بلل ورکی پینځل دس بلل ورکی وایې کی اغه کیا وکنه کوي خود د غاله بازاده کضا کار کوي بیا حق ادا کیږي خو چې نا غیله د قرباني پیسې ورکی نورو نورو لگا او نو دا غینا قربانی کئی او طول آقلان بالغانی او پخپلو قربانی کئی او نوردغا سے نو دا قربانی د دم نه گی او چا دے تا چا سر شرک شداغیم نکی گو ریاض ساتے ہو یو بلا مسئل دا کاروبار شتا کاروبار دے شرکت دے یو پلار دے کور کے زامنی بالغان دی خق کاب تکلے هم کاروبار کې شریک دي. خو طول گٹا و وٹا و کاروبا طول پروگرام شرک دے او دو طول اکاتی مشر اغا پلار دے پلار موجود دے خو دو بچو سره دو رو پیسا نشدہ داگر پر ملکیت کی چاگش پیتو زر رو تو رسی گی خو نن سبا بچی دا سشتہ چې زان لپٹ پر پروگرامونا چلائی چا پلاتو نزان لاغستی چا زان لگاری چلو لی پلار ته معلومات نه بللوړ ته معلومات نه هغه خپل د خپل چیز مالک دی اب ازان قرباني کوي اي غزان شريك شريكي صاحب اي ظاهيري خي او نور ځل خپل لين چا سدوان کړي ياي پلاتون اغستي یا چې د زمکي یا بل چا سره په لا دین کوي او خبره ده کار کوي چې زموږ شريك زموږ پلار یا و دي نو چې کمي يو انسان د شپې ته دی خپل ځان غته معلوم دی چې ماسره د ټول سیزون او دا زما د ضرورت نه علاوه دي نو 파غه قرباني لازم ده او کله د زمون سره د ټول شی موجود نه دي ارشه د پلار دی نو چې یو پلار قرباني وکي نو دا غټول بچو حق ادا کیږي بس دا کدا جی سيد دي بالفرض او تقدير دا د بچو اریا شیزه ده په ملکیت کې دی د زویله دوره اختیار نه دی ورکل نوصوله ار یو شهادت معلوم دی دا نور داګه سشنش دا بچو قرباني وکي دو ټول حق ادا کی په شه نو د دې سزونو کړي اړتیا پکار دی ها په دې کتابونو علماو لیکلي او په دې من ان شاء الله چې ان زمنګس اره ز مخه تواض دي بلي فبارك من لټ شو وکلا په نور ان شاء الله مزي د قرباني په مسائل ان څه سره کیږي کم کم ساري باندې کیږي په کومه طریقه سوره بای کې عیب وي سوره ابن پورې کیږي سوره پورې نه کیږي نو زه دوی باندې ان شاء الله آئنده بیان کوم له موږ لپاره د دې چې لغون دي د وخت حاضریکو په دې باندې ځان څنګه چې د دنیا په کاروبار بار باندې ځان پويکاو چې خپل نه بوې قبول ته لکه د اشی په سودې الیک لري سود علاळे الیک شو کته شو پاري مې څنګه مې باندې فارمونو والا ریټونو والا خو ذو قرباني په مسلو مې نه ځنه پوي اكو زما لا بسې الا ابا تلګري یوزې کو بیا یوزې کو پیسې لکه او ما پیسې بللې څه زما کړی هغه نه پیسې بیا والازو ځگان نه نا ګوریا ساته ذو قرباني ډېر هم مسائل لري اړیر اخلاص والی خودي ثواب سورا دی پيو سو یو ويخته پاساریږي چې سور ويختدي په یو یو ويختد زناور الله د انسان ګناہوںه معاف کوي صحابو ته پوسو کې یا رسول فصوف بعض زناورو کې ولې دی لکه ګډه بیزا اېګو ويختنه نشته ورو پیغمبر با او څنګه چې په هر یو ويختد انسان ګناہوںه معاف کوي نو په هر یو ولې الله ګناہوںه معاف کوي دا یو دی عبادت ته ته توم موږ چالو چې چا ځان الله یله زما خو پیسې ستا 100 پیسې قرضې غزاله مسله ابایندار نجوم انشاء الله موږ دا غي بیان کوو اخر او دا والله الحمدلله